På väg mot detta förband fick Gyllenkrok syn på några fotsoldater som stod spridda vid hörnet av ett litet fält. Gyllenkrok skrek åt dem att de skulle draga sig tillsammans och ställa sig upp. Men fick till svar att de var sårade. Han lämnade dem och red fram till gyllenstjärnas regemente. I samma veva kom en bataljon ryskt infanteri marscherande i rask takt alldeles in vid dragonerna. Svepte förbi deras front på väg västerut mot skogen. Gyllenkrok vände sig till Gyllenskärna och manade honom att anfalla dem. Låt oss gå dem där i ryggen! Dragonöversten svarade ja och ropade marsch. Ryssarna som ditills måste ha tvekat över Dragonförbandets nationalitet fick nu full klarhet. Den svenska anfallsorden hade knappt hunnit nå ut förrän en stingande salva rämnade från den ryska bataljonens vänstra flygel, bara drygt 50 meter från översten. Mer behövdes inte för att få gyllenskärnas män på flykten. Dragonerna vände om och red bort. Några andra rytteriförband drogs med i den oordnade reträtten och gyllenkrok sveptes med. Drömmen av flyende ryttare tog sin väg över en av passagerna. Trängseln var stor och vid en smal liten bro vidtog ett vilsint knuffande, puffande och stångande. I villervallan trängdes gyllenkrok av bron, ner i kärret och fastnade. Allt eftersom skräcken blev allt större och utrymmet allt mindre övergick flykten i panik. Nyss sökte man sig till en grupp och fann lugn och trygghet i dess storlek- men när en folkmassa flyr i panik är de andra inte längre ett skydd. Det blir en alla strid mot alla. Med stor möda fick en medelålders generalkvartermästaren loss kraken ur moraset och svingade sig upp i sadeln. Ögonblicket efteråt höll han på att trilla av igen. En karl till fots, som uppenbarligen ville få tag på en häst och bestämt sig för att om nödvändigt ta en med våld Grep tag i Gyllenkroks gehäng som värgslidan var fästad vid. Mannen ryckte hårt i gehänget. Generalkvartermästaren kände hur han höll på att dras ur sadeln. Men innan fallet han fullbordas brast dock gehänget som tillsammans med slidan fladdrade av honom. Gyllenkrok red snabbt bort. Det trånga stråket över bron skördade många offer. Det var inte alla av dem som gick ner sig som kunde ta sig upp igen. Många blev kvar. Till desperationen och kaoset bidrog att ryska dragoner börjat nå fram till de trånga passagerna och gjorde försök att blockera dem. Smålands kavalleriregiment var ett av de regementen som nu drog sig bakåt. Enligt skvadronspastorn Johannes Sjöman, som var med ute i striden, kunde man då fotfolket besegrats... Slätt inte att göra utan tog sin rätt i rad genom skogen. Pastor Sjöman var skräckslagen. Efteråt berättade han att man visste inte varest man sig vända skulle utan kanon och muskötkulorna flög och som hagel om öronen. Han trodde att han skulle dö i detta projektilsmattrande hades. Bästa rådet var då att befalla sin själ i Skaparens händer, medan efter mänskligt utseende inget hopp var om livet. I den oreda som uppstod under den flyktartade reträtten blev Smålandsregementet uppbrutet i flera små grupper som var för sig sökte sig bort från slagfältet. En av dessa isolerade avdelningar bestod av 19 man från livkompaniet. Två av dessa officerare, Konetten Samuel Lindberg samt regementskvartermästaren Frans Hager. Frans hade en stund tidigare varit mycket nära att dödas, då han räddat regimentschefen generalmajor Daldorp från att falla i fiendens händer. Parentes. Det var möjligen vid detta tillfälle Daldorp fick buken uppsprättad av en kosak så att tarmarna rann ut. Slut parentes. Inget skott hade träffat Hager, men en kula från en kanon hade blåst bort hatten från hans huvud. Att han verkligen varit illa ute flera gånger under drabbningen visas av att han innan den nått sitt slut hade fått två hästar skjutna under sig. Den lilla skarans målänningar skrittade iväg i riktning söderut och stötte ihop med andra trupper från det egna regementet, nämligen Östra Härads kompani. Johan Gyllenpamp, en rytmästare från Skåne på något över 40, tog befälet över den sammanslagna gruppen. Strax efteråt råkade de i strid. Ryska dragoner försökte spärra en passage över ett kärr in vid en redutt. De småländska ryttarna lyckades dock kasta dem över enda och red förbi. Förhager slutade det dock olyckligt. Under den fortsatta reträtten föll han i ryssarnas händer och blev plundrad på allt han ägde. Kungens sällskap rörde sig bort mot skogsbrynet som låg cirka 800 meter nordost om kyrkan i Molaje Bodice, när deras marsch bakåt med ens hotades av en rysk bataljon. Det fientliga förbandet klev fram ur en skogsdunge till höger om svenskarna. Kröjts glesnande trupp, som strax innan anslutit till avdelningen, fick order att gå till attack. Skvadronerna arrangerade sig för strid och gjorde front mot ryssarna. De ryska infanteristerna höll in stegen, men fick snart mod igen. Kanske insåg de hur klent hotet från Kröjts styrka egentligen var. De ryska soldaterna fortsatte försiktigt framåt. Med sig hade de regementspjäser som rullades på plats och öppnade eld. Nya salvor av karterskrot fräste genom luften och rev hål i de svenska leden. Det verkar inte ha blivit någon större effekt av kröjts anfall. Om det överhuvudtaget gick av stapeln i elden. En av de som åtföljde kungens grupp var överste Konrad von Wangersheim. Parenthes. Egentligen skulle han ha varit chef för Österbottens regement, men hade inte fått denna utnämning konfirmerad. Han påstod själv att befattningen getts till en annan, då han inte betalt piper hans sportler som tack för tjänsten. Slutparentes.